Godmorgen og velkommen til Vester Morgennyheder. Det er fredag den 2. september, og vi er klar med følgende nyheder. Storbank, markedet undervurderer risikoen. Statens milliarder i SAS er skrumpet gevaldigt. Novo køber amerikansk selskab. Markedet holder været inden vigtigt nøgletal. Du lytter til YouInvestor Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Storbank, markedet undervurderer risikoen. Investorer er for optimistiske, og de undervurderer risikoen for yderligere rentehop fra den amerikanske centralbanks side. Sådan den advar den amerikanske investeringsbank Bank of America, skriver MarketWire. Advarslen kommer i kølvandet på, at amerikanske aktier mellem midten af juni og frem til midten af august stiger med over 13 procent. I hvert fald når man kigger på det brede SAP 500-indeks. Bank of America skriver... Aktier har været særligt ligeglade med ændringerne i makromiljøet og den pengepolitiske situation, hvor Federal Reserve bekæmper inflationen, og hvor finansielle forhold betyder, at aktieopture i risikoaktiver både tvinger og giver mulighed for, at banken kan stramme renten mere aggressivt. Efter fire minusdage så sluttede amerikanske aktier torsdag med et plus. Statens milliarder i SAS er skrumpet gevaldigt. Forestil dig, at du har pengepungen fuld af 100 kronesedler, Og pludselig så er hver af dine sedler byttet ud med en sølle 10 kroners mønt. Det er øh, i grove træk det, som er sket for den danske stat i henhold til SAS. Børsen skriver nemlig, at den danske stat siden 2001 har købt aktier og ydet lån til flyselskabet til en værdi af 6,2 milliarder kroner. Og den pengepunge, den pengepose undskyld er nu skrumpet ind til at være 600 millioner kroner værd på børsen, altså en del af det oprindelige beløb. Isoleret set, så har SAS været en ufattelig dårlig investering for Danmark, siger Jakob Pedersen, som er analysechef i Sydbank til børsen. Den danske stat ejer 21,8 procent af aktierne i det skandinaviske flyselskab. Novo køber amerikansk selskab. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk har kastet sig ud i et nyt opkøb. Børskæmpen har købt biotekselskabet Forma Therapeutics for 8,2 milliarder kroner, og det er der en særlig grund til, lyder det fra Novo Nordisk, fortæller Børsen. Novo håber især på at styrke sig inden for sejlcelleanomi, fortæller Ludovic Helfgott, der er koncerndirektør for området for sjældne sygdomme hos Novo Nordisk. Det er meget usandsynligt, at en enkelt medicin kan løse problemet, og derfor har vi skabt en portefølje af medicin, der kan adressere sygdommen, siger han til Børsen. Markedet holder været inden en vigtigt nøgletal. Aktiemarkederne står lidt i stampe her fredag morgen, og det sker sideløbende med, at USA i eftermiddag dansk tid udgiver jobtal. Tallene er vigtige, fordi et brandvarmt jobmarked kan være afgørende for, hvor meget den amerikanske centralbank vælger at hæve renten. Desuden er rapporten kritisk, skriver CNBC, fordi det er en af de sidste rapporter, som den amerikanske centralbank kan nå at grænske, inden de skal tage stilling til renteforhøjelser på deres septembermøde. Økonomer de har kigget lidt i sporkulen, og de forventer, at 318.000 nye jobs vil være skabt i USA i august. Det var alt, som vi her på redaktionen havde til dig fra morgenstunden af. Du kan selvfølgelig læse med i løbet af dagen på euroinvestor.dk, og så kan du som altid lytte med på Millionærklubben kl. 6 minutter over 9, hvor du i dag kan stille masser af spørgsmål til vores skarpe eksperter. God dag og god weekend, når du når så vidt.